ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من نفسه شُرُورِ النُّفُسِ نَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا طوبوا إلى الله توبة نسوحا وعن آنس رضي الله تعالى عنه أََّ النَّبِي صَّ اللَّ هُ عليههِ وَعَاله وَصلَّ مقال كلُُّ ابن آدم خطَّ وَخيرُ خَطَّائينََّّابُ رவாهُُِّ بِيز وَ إابنُ ما <تصفيق> والحاكم رحمهم الله وقال الحاكم صحيح الاسناد جما <تصفيق> <تصفيق> عزت منو حاضرين مسلمانو رب کریم دې موږ تاسو ټول تا ته د خپل دین سمای او په هاو عمل کول را نصیب کی زموږ او او د تمامو بني ادمو او د جناتو سعادت په دې کې د الله دین زده او بدیوانی عاملو کو ما ده کتاب سیسا او د نبی کریم علیه السلام دا حدیث مبارکه او نو حدیث تاسو وران دیولستو اول آیات مبارکه د سور نور اثل لسمی پارے دے پہلا هلال دین سما بندگانو ته حکم کئ ویتو و باسی الله تر طول اے مومنان دل بار چتا شو کامیاب شی دې آیات کې کخواس دی کا عوام دی خټول تعالی عمر او حکم کړې د سو به استو دیو جن علماء لیکلي هر سوکم مجيدي نو تو به ستل فرض او واجب دي الله اوې توبو باسي اے مؤمنان اٹھول الله تا ابے ور پسے فرمایلی چې قلم وسہی توبه وې ستار نو تا شو کامیاب شې خدا سیدی ویلي چې کمزه کې و کامیاب شې نذی کی عموم ته اشاره ده پسہی توبه نړۍ په دنیا کې کمیاویږي په قبر کې کمیاویږي او په آخرت کې کمیاویږي بل آیات ما ماداد اتوشتے میں پارے استاثران جی تلاوت کو <خخ> الہ العالمین فرمائی اے ایمان والو چیز ایمان دا وکوئی توبو الاللہ توبتا نسوحا توبو باسی اللہ تا توبتا اخلاسا و خالصا غره توبہ ذو قسم وی یو توبہ د دوکی او د ټګی وی او یو توبہ د اخلاص وی دزی آیات مبارکه کې وای توبہ جو نو نوبہ د اخلاص او باځی چې خالصه توبہ وی او ماشاءاللہ دے اسلام او د مسلمانانو و پکور کی پیدائی او ملک د اسلام نے ہر سو پیجنی چی صحیتو بسلوئی او او ماشاءاللہ دے اسلام او ملک د اسلام نکمونگ دے زڑکی سوچو کو نزخ دے نتیجی طرح سے دلے چ مونږ پښپتوبه وای شه دوکه د زار ستره توبه ککو صحیح توبه نو واسو ا چې کله ز د زار ستره پتوبه کې ٹھګی کوم دوکه کو نو د نور سره به خیر وکم امیشا مونږ پتوبه کې دوکه کو ذو سے توبه حکم الٰہی لابلیک کړي ما حدیث د ترمذی شریف او د ابن ماجه څخه شروعات دیولسته امام حاکم دا حدیث ذکر کړي وایي صحیح الاسناد ده انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلي بنی آدم خطا کار اے انبیائے اسلام نے علاوہ چې بنی آدم وین د هغونو ګناهُونو خطاان نه بڑتوی او ورپدی خطاکارو کې سوق دی اتوباو چې په سچ توبه وباسي نو هر د بنی آدمونو خطاکار دی افدی ګنہگارو او خطاکارو کې ور سوق دی چ غیب واخلاص سره توبو واسی الله دې مونږ ټول تا د صحیح توبي استو توفیق را نصیب کړي کله ګره مونږ ځا سي کو چې توبې و باسو خو په توبې پوي کنه دیو جنه صوبشته وای او استغفار څه ته وي ګور دا قران شریف کې الله دې مونږ ته د علاوه توفیق را کړي په اکثر او آیاتونو کې استغفار او توبه الله را جمع کړي په بعضې آیاتونو کې تشد استغفار ذکر ده بعضې کې تشد توبه ذکر ده لکه ګن آیاتونو قران کې داسې راغلي یاغي کې استغفار او توبه دوان راځي مکړی استغفار څه نو د استغفار معنی دا طلب المغفرة من الله تعالی دا الا ند مغفرت متالب قول د استغفار معنی څه ده دا الا ند بغنی مطالبه او او د مخفرت ذان تا مانا سدا وقایت و شر زنوب یعنی بچاؤ دا شر دا گناہنونا او توبہ روجو تا وئی توبہ اخفل مانا سدا را گر زیدو تا نگو رکل کمو آیاتونو که چه استغفار او توبرا جمشی نا احل علم ویلی داغی بدا مقصد وی چه دا استغفار وی طلب د بچکی د دا شر دا گناہنو آغن چیتی کم تیر شوی استغفار مانا سره چې کم گناہنو تیر ته تا داغی دا بخنی طلب کے او توبا دیتا وی چته د الله نه مطالبه کې چې فاعیل د کې تاسو دي گناهونه او ساتي آئندکه دي دي گناهونه او ساتي اواز علماء دا ذکر کړی چې استغفار او توبه راجب شي له استغفار دې ته وای په جواب طلب د بخنه او توبه دې ته چ پزړکه د ګونانا بندیل له باندې کېدل اے استغفار پرجب دی وی چې الله زبخه نه غواړ او توبه دی ته وی چې پزړکه م څه شوي پزړکه د دینه بند شوي وګوره دا ډېر ضروری اهم شی ده خپل زندګۍ کې یو ولو یبره استغفار تور کړي ابو ذر رضی اللہ عنہو قول دے ایباوی انہ لکل دائن ان دواؤن و انہ دواؤ الزنوب الاسطغفار و ایدہ ہری بیماری دوائیوی دہ ہری سوی دوائیوی او دوائی دو گناہو نو استغفار رہے دوائی دو استغفار رہے امام قطا دا مشهور تابیدی رشعه ان انا هادا القرآن یدلکم علا دائیکم و دوائیکم فا اما داؤکم فالذنوب و اما دواؤکم فالاستغفار دا قرآن چلا دیو ورد مونگا پسهی معنو کی که نئی وی دا قرآن خودن کئی د بیماریم او د دوائیم ده بیماری او دوائی دوارا خیل نو حر چکور بیماری دا اغا گناہون دی که پخلی گناہون دی که دسترگو دا دی دارنگی که ده دا غبونو دی که ده لاسونو دي که ده بدن ظاهر دي او که ده باطن دی گناہون که ظاہران دي که باطنن دی نو ده بیماری دا او ده دی دوائی صد استخفار دې دې دوایي استغفار له نو الله دې موږ تا د صحیح تو او د استغفار توفيق راکې او ربی کریم زموږ استادو مهربان راف دې سوچې باخنه غواړي او توبه وباسي په صحیح مانو کې نو الله د باخني او د توبی د قبل دو وعده فرمایلي او یو داسې استغفار دې لکا مونگا آمنن کم عادت جوڑکڑے پخلی توبیو باسو اپا زرگنو کارتا استغفر الله ویو او په گناہنو خک لکیو نیبنی باس رضی اللہ عنہما وی وی المستغفر من رمب وہو مقیم عليه کل مستحض برگبی العیاض باللہ وے یو سڑے پجب استغفار وے او په گناهونو څخه لک دے دی یو کیسما درف سر ڑو کې کای طرف سرس پجب باندې استغفار وے خو نور په پلو بدو اعمالو قائم او دائم دے لذا څنګه دے خل مستهزئ بربه لهک سوک درپوری ټو کې کای دیو جناب سلفو په وی جے سوگ دے استغفار او توبہ سره د ګنا نه بنديګی نه نذې پد خپل استغفار کې دروخ جنت فوزیل ابن عیاض رحم الله مشهور عالم تیر مخکې ژوندګی ګاډا وړو او به صحیح توبه است فوزیل ابن عیاض رحم الله اتوبیس ریدام وچ رب بسپزان ملازم کڑی چوس بتول عمر په حرم د مکه کې تیرو بتول عمر د په حرم د مکه کې تیر کړه حضرت خزیل ابن ایاد رحم الله وای وای استغفار بلا اقلا توبه سے بلا اقلا توبه الكذابین بخانه غښتل استغفار خو ګنا نا من کېګ نا داد درو جنته پدا الله دې موږ تاسو د درو جنو د توبې نا او سادی چا کو صحیح اخلاص سره توبه وستا د دنیا او د اخرت ټول مسائل با د حل شي وره بنده په هر حال کې په هر وخت کې ده استغفار تصده محتاج دی وی ده استغفار صرف کل عقیده د توحیدم پکارنا ده استغفار صرف کل عقیده ده ایمان و ده توحید پکارنا او توحید و ایمان یو جو باب دی ایمان دیتم وی چه سڑه اخیرت منی ادا وی چه راسم اوکل د ده تپوس بکیهی عزاز دې شاه بارک اسس پکاوې او بد رديوان نو سباب د الله په حضور کې سکو د دې جواب په رکو ورچا په سې دي سوي پکې ايف شتا یا نيشت سباب د اغلا اسوي او صاحب غريوان ایمان نام دې چې دا خبره و बने چې ماکه نن کم ظلم زياده وک ما جبغه دې استعمال کا د شاه مې پکاوې نو سبب ده الله په حضور کې مان دې مطالبه کیږي دوی استغفار او توبې سره ضروری خبر ادا د چې عقیده توحید وي لکه او حدیث کې راغلي د امام ترمیزی حدیث سے اوزي ته حدیث قدسی وایي ربی کریم ویبنا آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرتو لکا علاما کان منکا ولا ابالی اے بنی آدما تچی ترسو مارا بلی او زمان امید ساتی زبد ارتبخنکم اگر چستا سمر گناہ گناوی اے کړيو سړي ګناهونه د عمردي چی تر اسمانه پوري را پزړه کا کړي او چې دې توبو واسي نو الله او ایذابا بخنه کو یبنا ادم لو بلغت ذنوبک عنا نسما اے د ادم علی السلام اولاد بچیا وای ک ساده د اسمان دی ور یز پورو رسيګي يا انان السماदितم وي داكم اسمان کي پستر بخاري مونتا داد اسمان پوري اور سيغيت ثم استغفرت لي غفرت لك ولا ابال ابيا زمان بخنا غاړي زبد ارت بخنقوم از پروانكم يبنا ادم لو انك اتيتني بقراب الارض بخطويا لا تشر کوبي ش لا ې توکهه ب خو را به مخفرتن و ب دمهکه تمما سر راې او دا ټول لمکهدي دګونه هوونه ډکه ک ټله مکه یادمره ځمکه چې دا دا ټولستا د بونه هوونه ډکه خوما سره میلا شوي وس شہید را سره شریک نه دي جوړ کړي نو نا نه غټه نه ژوند نه مړې هیڅ سوق دي شریک وي صدار نه دي جوړ کړي نو هیڅ کشي لازم کده گناهونه نه د کولېشي لاته تو کبي قرابها مغفرہ وای زبرا تلکم تاتا او لازم کبه د مغفرت نه ډک کبه ربا حذرمیزیو امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي او امام البانی رحم الله علیه کی سند دې حدیث حسن ده نذتوبی شرح کلی عقیده د ایمان په کار را کلی عقیده د ایمان په کار را وګوره بندا ارواح استغفار ته محتاج ده وردا بند چکله استغفار وای نو د ګناو د وجه نه د الله بدی شو د استغفار د وجه نه دی د محبوبیت د رژی ته وورې نو وقت پکار دا. دا او د مقام مقامې ادنا نه مقامې اعله سرې په دی بعدې نګور هر ووق توبه په دا ده داسې یو وخت نه د په کار چې سړی باغې کې تووب نو زی بلې دا تووب استفار دا در ډیرو لوی او لکه څنګه موږ نه کړا روزلي کې دا قرآن تلاوت نه نو په اکبر الحسنات کې سي د خپل نوناتو ناتوب وي څنګه هغه لکه دا هر مسلمان تمنا د جمانه د الله راضي شي نو په تمام اعمالو کې الله په ټولو نزيات راځي عمزه روجه دا تلاوت دے زکات دے پټول کی زیات پټو وی خوشحالی کی او نبی کریم علیہ السلام داغی او مثال ذکر کړي داغی مثال ذکر کړي پهو حدیث کې وای رب کریم دا بندہ پتو وی دومره خوشحالی کی داغی او مثال ذکر کړي بخاری شریف حدیث دے پنو رگنو کتابنو کی کم دا حدیث راغلے ویو مسافر دے پا سفر روان دے تو خواب پیدن سفر ہیو او دپس ورلہی بانی خپل سفر بم تڑلی او خراکم تڑلی دے او سہراو بیابان او زنگل تورور سیدو نو هغه ځکه چې سوړلی او تخته ده او به می اوړې اوړه او د خپل وطن لمکو رہی بازي وطنونو کې په سلسله نو 15 15 ميله کې وب په خاريقدر لږه دنا خراکه متفتولو بینته وتفتوله بس دې مرګ راغې رقی شاپېره او کتلې وونه وا وېزد دې دلا سب اڑا خلب او ادي سوري دلار دې په مرګ راشي عدید جوان نه بالکل شو نو دې په غم فکر کې دونه دلان دی وړه سرګي ورنه چرابه چې وېکتل سورلی ور سره ده د سورلی رونی وا اپاغه غتو عام او بم دې سورلی او تړلا کې او کو او به اوس کله دې ته د بر نه پس یو جوان مېلاو نو دو دې دوپر خوشاله شو چې د الله شکر ادا کول نو دې خطا شو د دا درس وی چې اللهم انت ربي وانا عبدك الله سمي ربي او زدي بندې نو دې ډېر خوشاله نوي الله عمان تعبي وانا ربك الله سمي بندې او زدي یعنی د ډېر شدت خوشاله دي وجندې خطا شو وي دم ردي خوشحال نوي سمح رچی الله ذ ګنہگار په توبې خوشالي نو کومه او تاسو وايي چې خپل رب دی خوشاله کو او خپل رب دی مونږ راضي کو ندخل تمام غنا انہوں نب په اخلاص سره توبه استری چې په اخلاص سره سو کو داغه توبه واسو الله دې مونږول تا دې اخلاص د توبې توفيق راکې دیو جن علماء علی قلیب وئی این سو وقت کے استخدار ار وقت پکار رہے خو سوکچے پخپلو اقوالو کی کمیر آگئے پعمل کے کمیر آگئے پرجت کے کمیر آگئے دالا الله دینی دنی دنیوین دنی مدنو کے کمیر آگئے نو پا دیو ٹولو اوقاتو کی بسکے توبیع و استخدار طرف تکتو توجہ کیے خو سعی تو باب اغه تاسو اوریدل زمبر خطرناک خبره چې په خلیته و بڑا او زړه کې گناهونه نفرې هاغه یو قسمه لکه چې چالې وې را شذ اشه در کوم در کوم او نیت دې دارې جنې ور کوم خدای کې کنه کې دیو جن دا صحیح استغفار دا ارواح په مسلمانانو باندې لازم دي خزیفه ابن الیمان رضی الله و یوزل نبی علیہ السلام تراغه انسان کمزور ای وإِنَّ لِي لِسَانًا غَرِبًا عَلَى أَهْلِي زماذا جبکل بان بشرا کلا وش کلا بان بج لسڑے بده ردی وای دلا حبيب نه تفوس کئ فقال له دلا حبيب ورثوي اے نا انت اے نا انت من چې ساجب د بال بج بار کی ګډ وډ د تکم کې د استغفار نه انني لاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره الله حبيب التويز خدس او ياو جلنا زياده استغفار وا ازمږ استاد سويمان دا ري چې دا انبياله مسالم د ګناهونو نه پاک دي او بیا د ټولو سردار شوک دي جناب النبي كريم عليه الصلاه والسلام ای بارکیو اللہ قرآن کیوئی لِيَخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن رَمْبِكَ وَمَا تَأَخْفَرُ اللہ و اسطام مخ کے رسط و عرصہ ماف کری گئی اسطام مخ کے رسط و عرصہ ماف کری دیو جنا پرد قیامت چکلا قیامت قائم شی او اللہ و پقہر و غضب کی خلق ببیندہا پریشان شی نو دا خلق برا غنشوئی برا ذئی چیسو اللہ تسوکو گورو چی شفاعتو دی اب ان پس امرلوی مسیبت و تکلیف کیو آدم علیہ السلام تبراش خود دمر سخت رز بئی چی آدم علیہ السلام ہوئی زد اللہ روان دی نشن ویلے لما ربنن دمر پا قحر او حضب کیناغلے چه نمخی دمرا پا کهر او غزب کیو نبد دینا پس پا دمرا کهر او غزب کی راش نفسی نفسی ازحبو الى غیری ازحبو الى نوح علیہ السلام وی بس سره نظان فکر دے نظان فکر ما نه نبغیر بل جا دلار شک زد دی مقام اہل لے تاس نوح علیہ السلام دلار نوح علیہ السلام بوئی اِنَّ رَبِّ زما ربنا فدا سے قہر او غضب کے راغلے چنہ مخ کے دار سے او نہ بد دے رسدا نفسی نفسی اذهبوا الی خیری ما اثر ذغان فکر دیتا سو زمانہ بغیر بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا برائش ابا مظہر پیش کی موسی علیہ السلام کا برائش عیسی علیہ السلام کا برائش عیسی علیہ السلام اور شیخ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم د اجازه چې دخل را راشي دی ورتوي الله حبيب ستا غشمان دي ستا س الله مخ کي او رستو ارسه maaf کړې مخ کي او رستو ارسه دې درته maaf کړې د ګور الله حبيب سره د دین اچ مخ کي او رستو ارسه maaf دي ويزروا زانا او یاوزلو نذيات استغفاروا په استغفار هر وخت کې زمایست بندونه تاسو لپاره غوړ سومرام بي عليه وسلم قران ذکر کړي چا دا الله نه بخنه غوښته ادم عليه السلام په هي ربانه داونه مي و او وړه دا نو الله ته درخواست کوي وې ربنا ولمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب مون فضان باندې زیات کړه کتب خنو نکي پر دراوار نه چي اور هم نکي نوحا محام بشود تاوانہ نوح علیہ السلام دا اللہ پہ حضور کی دا اللہ نبخن غخت استغفار کرے ربی انی اعوذو بکا ان اسعالک مال سلیبی ہی علم و الا تغفر لی و ترحملی اکم من الخاسرین و ایزا ما ربک تمال بخنونک اترابان رحمونک نزبد ساوالیان نشم موسیٰ علیہ السلام دا الله نبخن غخت دا تربیچ ابراهيم عليه السلام بخنه وختي ايونس عليه السلام د مې خيټه کې بخنه وختا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ورته مې په خيټه کې چا نه بخنه واړي او د بخنې او د مغفرت د برکات لوګو علاوه کې بخنه نه وې وختې نو تر قیامت رضې پوري د مې خيټه کې به ساتم الله مې ته حکم وکړو وی زمان بی مان بخن غاڑی مان طلب ده مخفرت کئی نمئی ده دریاب پغاڑ و ده خلی نسکو کو او الله رب العزت پی و عمتنا علیه شجر تمی یقتوی اللہ پی ده کذوی و گوٹی را زرغن او پیغمبر بیاں کوم تواپس راوئے سلیمان علیہ السلام ده چولی دنیا بادشاہ پپیریا نو پمارغان او په هیواناتو په انسانا لري حکومت اواسوئی ربخیرلی واحبلی ملکاً لا یمبغی لی احذم مین بعد انک انتل وهاب الله د ټول دماغ کې خو زبخه ناوړ ابي عوام چې اودا سي حکومت او بادشاہي راکې چې زمانہ پس داسې حکومت او بادشاہي بل چا ته ملاول وره د هر پې غمبر د او د ذکر ذکرقرآې حکیم کې راغلی د جممونږ او تاسوې خلاص که دې قب نه واړو ابو وکر زی اللهو او د زمونږ مسلمانانو قیده دا چې د امبیالې مسلام نه پس په تمام انسانانو کې بهتر د انسانڅوکلی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے پتید امت اجماع دا نبی علیہ السلام تیوی وَإِذَا اللَّهَ حَبِيبَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِ مَا لَيُو دُعَاءُ خَيْجِ مُسْكِغَ دُعَاءُ وَارَمُ مِذَا اللَّهَ حَبِيبَ وَارْتَدَاءُ دُعَاءُ خَيْلَاءً اللہم انی ظلمت و نفسی ظلمن کثیراً وَلَا يَخْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا عَنْتَ فَخْفِرْ لِي مَخْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دا دا متفقن علی حدیث پر چاہتا دا دعای آدھا لبائی دا ابو بکر سنتی که ماشا اللہ ماشا ادابا کبزے کیوئے نباز اہل علم وید مصبہ اخر کے تشہود دیوئی دروش شریف دیو نور پسیدہ دعا اوائی دردن پس اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا اخفر الظنوب الا انت فاخفر لی مغفرتا من عندک ورحمی انکا انتا الغفور الرخیم دیکھئی دعا مانا اے اللہ ما پسان دیر زیاد سے او ظلم کرے او بغیر بلسک گناہونا نشی محف قولے گناہونا د پیغمبر معاف کولې شي ني ملي معاف کولې شي ني ژوندۍ معاف کولې شي د گناهونو معاف کول واله کو سوق د الله رب العزت نو اي اله العالمین ب خنو کې ما تب خنا ذ خپل صرفنا ابا ما رحم اوكي زکته ډېر بخن کې او مهربانه ابا د اهل علم او حدیث په تشریك نام دي کلی چې دا په سجده کې شي دا دعوا په سجده کې ویل شي او ذا مصفر اخر کے ویلے شکر عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو مال اب خنا واڑا متفق علی حدیث ہے علال حبیب نے کا یا رسول اللہ استغفر لي اے اللہ رسول ما لذ اللہ نبخنا واڑا او ذم راجزی عمر رضی اللہ عنہ کے کان رضی اللہ عنہو یطلب من السبیان یستغفیرو له ما شمانو تب عمر رضی ادھانو مالا دا اللہ ناک سوانو کئی تاسو خوصو گناہو نا دنی کلی گناہو نا پاکی دا دا آغای عاجزیو دا اللہ حبیبور دا دنیا کی ویڈی چه و عمر فی الجنہ آغا کسانو که حضرت عمیر الممینین عمر فاروق رضی دنیا کی پیده جنہ زیر شوئے و دا آغای باوجود الله اللہ دمبر خ پیغمبر ته وای ما له بخنو غواړه اما شومان ته ویل وله ما شومان نابالغ ته تاسو غو سونو غناہوں نه لیکړي ما ته الله ند مغفرت سوال وکړي ابو هرره رضی الله عنه بوي دا حافظ الحدیث ته وی انی لا استغفر الله واتوب الیه کل یوم الف مره ويزر کارا توبه او باسم استغفار وا ور ابو هريره رضي الله عنه سفر له شاهد ده سو کارته به استغفار و توبه وي ويزر کارا توبه او باسم او زر کارا استغفار وا او دبه ما شمانو توي قولو الله مخ له بي هريره في امنو ما شمانو تبیوی وائیکن یا اللہ تابو حریرت بخنوکی نایی گوئی اللہ ابو حریرت بخنوکی دبور پس آمین وی فیو امنو علا دعائهم لداغی پا دعابانی بد آمین وی بھائی ہر وقت دا فکر چی منگدعی بنو گناہنو نڈکیو ناستغفار وی نبی ریح السلام با مجلس کے ناس اصحابو ایمون بشمیرل گو را دینی خبری بیم کھولے مون بشمیرل چسل پیرے بیدا سے ہوئے رب بغفر لی و توب علیہ انکا تواب الرحیم و فی روایت انکا این انتا تواب الغفور تابو داود شلیم حدیث نے پسند دی صحیح حصر چل اللہ حبیب و مجلس کې سل پیرے وی رب بغفر لی و اے رب ما تب خنو او زم ما توبه قبول منظور کہ زکه ست توبه قبولون کہ او مهربان ہے زم عزت من د چمو تاسو ټول صحیح مانو کہ ذرب العالمین نا طلب د بخلی کو او توبه واشو وګوره صحیح توبه سرا الہ العالمین د بني ادمه و ټول گناهونه سکي معاف حضرت حسن بسلی رحم اللہ بارک راغلی چی دیل سوکرالل دا سی علماء تفسیر ذکر کری دیلی دی آیات دلانتی ابو حریر رضی اللہ عنہو تا سوکراغی نیو کسورتا شکایتو کچے قہت دے ایلے زمیدار باران غواری یرا کا حدیثو نا غورتوی اللہ نہ بخنو واڑا بلک سو ور ترا ہے وی فقیرای غریبای پمخکڑے نہ حضرت حسن بصری رحم الله اور توئی اللہ نہ بخنو واڑا بلک سو ور ترا ہے باغ میں اوچ وی ذا اللہ نہ بخنو واڑا دا شاگردان ورتوی فقالوا له فی ذلک اتاکر رجال سات سک سان راضی او ټول درته شکایت کوي ته ټول ته استغفار حکم کوي لوی ارتوی دا ارتدا ځان نه نو نوو الله وي سور نوح کې فقل تستغفرو ربکم انه کان وفارا نوح عليه السلام فرمای ما دې قوم توبه خنو غاړي د خپل رب نام بېشک د الله ډیر بخون کینه او چې کلم وسې ته وبېستا یورسې لس سماعلیکم باران په دربانې رورې وګوره توبه په جندل پکاره دوسم مثال په تور موږ او تاسو باندې باران کې توبه وبو پاتامخ کې ګور د غنم او فصل تیر ارزاویدار لي خپلې سوچو کې چې دلته الله حق ورکو کنا پسلو پس زور کې یو کس اوشر شر ور کوي نور ور کوي توبه دانا چې غلم دي ټول به وشر په کندو کې سمبال کلا باران د پاره پخلېست دا پا پا دروغ او استغفار ده استغفار دا د صاف سل شوی تا پایه کې وشر وشته کنا دیو جنو کورو زمیداران د پریشانو سره مخې دی د دې پریشانو واحد او جسرا فصل ورته په کال کې په یو پټي کې الله په ځېبه یې یو ته وباسي بل په فکرې هو شر ور کوي ک ور کوي ور د ځب یو زمیدار نه تاسو صحو شر په چې دین نه یو ځل یو کسران ته تاسو په دې زکات سپری مې سل وي ختم اغله زکات پتا تاو لوشر سوبنه ورکای زمایز موزه زکات پور طریقے سره نه ورکای توبہ دار ګور باران بند دے له توغور الله در لغه نموکل دمر ډېر یوکل او تاسه ਸੰبال کل وقار خدا او شتا سکړې آی کی جو اوشر نه دیاس ورکړ ویناو پور حدیث پاک کې راغلي چې نبی عليه السلام د طغانو، امتونو یا واقعیا ذکر کړي چې اوسړې د بال بچ د پارا باروت یو چې خښا کر اډی سهارا نالته وریا خو وریا خبری خبرې وشي چې د فلانی کسباغ ته کې شو او هغه خړوک پر دې سړي خښاټ مشاک په دې پر غدوی وریا زکه خبرې کی, خبری کی. د د و را روان په سحرا کې دی ور سر را روان دی پهسهحرا کې وځ په یو خوړو میدان باې باران را وړ او دا هغه باران نه یو خوړ جوړ شو ګ روان ش دی ور سر را روان شو چېکتې یو سړی بړې والی بل ور سره د او بله کوئ د ورته ستا سنو دی دا ورته زماان نو دی. اغه دوی ورتوی کم نوم چه د وریس کې اوري دلته چې د فلاني باغ ته کې شوه اباغه ولا ورتوی ده الله باندې سما ند نوم تپوس څنګه کې اورتوی آو د نوم تپوس مزکو کو چې دا تا کوم نوم واغه سودا وریس کې ماورز ودانه غوړیز یوبد دا راته وای چې ست دي باغ کې سکه اغه ورتوی دا خو ما او د الله په منس کې معامله واه او جون کې تا وریس کې نوم اوري دلته بسر ته حل ویزد دی باغ میوا و مدنی چیوشی دریز آئی کم سوزای کم دریز آئی یو پدی باغ کی دوباره لگو دوی ما غریبانان و, و لورکو ایوی سبال بجتا پریزم او نه نیرستا نکوی ایشتا بس خوش دوبو ضرورت الله اللہ چرتانا سبندو بسوکی دوبو بندو بسوکی بس نن منگو رسا پدی اوچ از مکا که لس په دیو چزمکه کې څه ده لڅمن ورکو کمیزمکه کې چې مشقات وی مالی حکومت لورکې یا غیری دی په یی کنهسته ورټ دی او وی باندې او پپم پ اور وباسي ناګه کې زموږ د فقهای کرام وی چې شلم اډا مونږه غ شلبی تا اریت تیار نه دی په اور اکثر خنه کو ورکایلا هغه سو کو ورکای نو په محمل اځ ورکای د په خوا زمیدار اوسب دا, دا خلک بازي پات دي چې د دې مشرانو نه کانو ور وختي راضي خلکو کې ډیره سکتی دي راضي څومره چې خبر رسو رسوکیږي نو خرابي دا چې مشران چې په پور ته الله غل غل राणा جزان بيد الله د حق نبار بار فارغ بلکې دا چې مشران هم چیرشي د خپل مسجد امام به راوستو او تهې خیر را کوکه ته په خپو ړسوې اوشر لري کاه ور د مواریې چا په لاسو کې ورکه اغلی لاسو کې چې چې دا اوشر ت لې کو پاخه غلب کور ته راړه اوسې کور ته نو دا سړی هغه چاله اوشر ورکئ چې ټول کال ور سره ګړو ډرکئ بږ په هواې او کور کې ښځې ا هغه ځناانو ته دکات ورکئ چې ټول کال ور سره په کور کې خدمت کوي. مایو غریب تخمله پوس کړو دی اورډر مالدار سړی په اوجره کې او نوما ولې صورتن حاضر کوي دورا نو می څه وبال بچا په دې مستاکار کې چې زکات کړه له کور پور کړي سپوږې به خبر باندې مثلا ذاته چې زکات کې دي خادم او نوکر لسه ورکل څه زکات ولشو امام لم خلګره ایمان له وتنها ورکه د تنحان علاوه کده غریب دې نو او شرم ورکا اګه ته امام ته داغه په اجرته کې زکات ورکې مستاز زکات او تا دا غوتاسو وای نه موږ خبرایو کې وخت ترکنه ای په خلهی قرارم کول راول مدرسې دې جومګه امام په کار دې ما ولې امام مو سوشو کوه زکات رانه یو لو کنه او یو سختو دا زکات به دې لپاره ورقولي بیا به بل کال پورې زموږ سي دا سي په خپله خله ګواہی بازار امام پکار دے امام الستا سنو وہ اگے گزر سایہ ہو تو دا دا تو لکلاں ویکھے دا سر سایہ دی دے پار ورکڑی وچ اس پہ تربل کال اسی دلوی اثر نفس براغے امام نیشے ما وہ سرمنی ہوتا اس تولے دے دا شرمنی دی دے پار ورکائی دا بدلہ پوجرت کی ور کیندا اللہ بندے کا لو زان پدین با پکار دی باران بندې نو غناہوں د وجنه غناदाना چې ته توبه لبه بارجو او شر چې دې لري ورکړي د ټول کلو نو قزارو ورک ځو کنه بعض نیکان خلق وي خدای چې تشړو کې دا چې دې دی یو ځنانه به موږ درس دا وره دو موږ درس کیوی چې چا زکات پیور کړي نو د دې توبه دانه چې ته توبه می دی وسو ورکوم نه دا ټول تیر شو قذاب ورکړي دا غي دوبره کالې دا غټول پکې لاړو غوي چې نظم دې کلونو کذا مورکو دا څنګه دې چې تا ټول مورو شر نه ورکړې وسمه ته بد دا غټول سبق دی دا غټول کلو نو حساب به ورکه یوازنا نه سر کالې دی یو سړی سر پیڅې دی چې څومره کال زکات نه ورکړې توبه څه دا دا غټول بس کوي قزاې برا ګرځي اور پایو تو بی بانی الہ الالعالمین سمر سمرہ وادی کری او سمر سمرہ الہ الالعالمین ذبن نگار سرا پاگے بانی وادی فرمایلی دی اللہ رب العزت ذبن نگار گناہنہ معاف کای بے استغفار ډیر زیات فوائد دی او فائدہ دارا اللہ اور رب گناہنہ معاف کای او درجی پور تکای او بندذا ادنا مقام نہ اعلی مقام ترس حدیث پاک غور راغلے المسند احمد حدیث ته نبی عليه السلام فرمای ابو هرره رضی اللہ عنہ راوی دے وہ ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه فیقول یا ربی انالی هذه فیقول باستخفار ولذلك و یلا به یو نیک بنده ته یو لو یا درجہ جنت کې ورګی د دې په وحرمه ما حضور صدوق کړي دا دور لویه درجه لري الیراق با حضور اعمال لیکړي رب کریم ورته استفاب چوه بتاته استغفار وکhto ته یو نیک بشیر او د شپې ته کال او اتیا کالو مړی او هر وخت خلاص مس په سپورته کې رسوي الله مال بخنو کې کی ور مسی سو نه دا پ اړه وخته چې دی وي او دا شپته کاله صاب کا الله به پهې دومره لیت تر الله ما خو صدي کېي چې ته تا سدي کړي اوستان کا بشي د خپل موره پلار د پاارهه اولوبانې د د ر بلندې د ستا به سوه بل ستا به سومه د او مور اپلارتا استغفار دا سی غختل پکار دی قرآن الله اللہ فرمائی لی قرآن حکیم کی اللہ وی مور اپلارتا دا سی استغفار و رب برحمہما کما رب یانی صغیرا اللہ پدی دا سی رحموک لکا سنگی ولکوالک دماغ پر ورش کرد او دا سی مو آیا رب تجاہ وزعنہما انهم ما كما تجاوزوا عنا ونحن الصغار الله دې مورپلار نه داسي د ګناهونو نه تجاوز وکړي نکم معشومان و دایو کولو ور بچیسه کوي خو مورپلار معاف کول کوي بچیسه کوي خو د مورپلار طرف نه سوي معافي نو ګر په استغفار درجات اوچته کیږي اگر مصايب او مصیبتونه د استغفار د وژن لري کیږي ومره مسیبتونه چېدي دا د ګناو د وجه دی او د هغې پور ته کدل زای زتمنو د تووب د وجهډوي استغفار سره الله ریکم ډیررهوي شو ک خپل ریت کې کمی مخصوص کو او په خپلودوننیوي دینی نعمتونو کې کمی مخصوص کوو دسه په کار دی استخار په دی چې الله زما ریک خوډیرو دا کمی راغې دا زما د ګنا وچ دا ترې پورې اهلی علم میکلی وې او اوسړی په بال بچو په هر څه کې نقصان او کمی وکاتو نو دې دې استغفار طرف تسشي استغفار طرف ته متوجه شي زموږ د باري الله وعلى بارک راغلي وې که بچي وې نا پرمانيو کنو بچلې څه نه وي بچې وې په دې پر خو د جمعه سپورته پر راغلي شهداه مانه پیدا داسې شي مال امرای له لاس شي دا زماده کمیګو دا صبر ماته ميلایو ان الله ته به وجړ مثالی ګره د بر نه حل کی او کته واره ک بچو وزن موله وام او ټکو کھاتا د مثالی خرابې کی مثالی کمته جوړي بچي نافرمان شو راش ورته او جاړه او خپه صحیح طریقې او جاړه خپه صحیح طریقې سره او قردی پوری دبازی صلاح خوبارک راغلی وی که زناور بے نافرمانی کولا لکن زناور اللہ تابعی کری نا بے اترنو ارا بغیل اکبدا سی سوچو چی اللہ خوئی دا می تابعی کرد دا اولی دا زماد کمی گنا سزا ماتمی جاوی په هر مشکل کې چې توجود الله ذات طرف تشوا نو دا مشکل د دنیا او دا خیرت کامیابی ری نو او کوم مشکلاتو کې تووجود الله عزته علیا نه کټشو نو دا بس یو لوی مصیبت دے عذاب دی په دنیا کې دی او په آخرت کې دی نظم عزت مندو پداسي تکالیف او مصايب کي الله رب العزت طرف تا متوجي کي دل فقار دي ګور دې زړبانې څنګه راځي لکه اوس په نبانې زنګ راځي دا غزان نتیجې سي بیا ټوله راز غټي وډي وایا خو سړی سره سا دا فکر نې چې دا سمې وي ټوله راز غلط اوغه په زنګ راغله نو تعالی پروا نه شته زړه زنګ لری کیږي په استغفار باندې کم سړې چډې استغفار وای او ډېری توبې وباسي نو زړه نه زنګ لری کیږي ورنه حديث پاک کې راغلی چې زړه باندې زنګ راشي او د زړه د څنګه علاج څه هغه استغفار ده څوک چې استغفار او توبه او بازي نو الله راځي کی ان الله يحب التواب ويحب المتطهرين الله د توبه استن کو سره محبت کوي او د ارام کی کو پاکانو نو سره الله محبت کوي یو حدیث کے راغلی غلی ګورکم غم او مصیبت شي مذا به استغفار په طریقې دلیکی نبی عليه السلام فرمایي من اکثر الاستغفار جعل الله لهو من کل همن فرجا چا چې استغفار ډېر کو نو ده هر غم نه الله دوته لا ر بجو رکی ومن کل دويقن مخرجاً دا هر څنګه یو مشکل ند وته لار بجوړکی ورزقهو من هيس لا يحتصف رزق باور کی دا غترف نه چي د بخيالو کو باندي رواه احمد امام احمد رحم الله دا حديث ذکر کړي او شیخ احمد شاکر چددي بسنده احمد دا غي تفسیر او تشریح کړه او یې اسناد صحیح وي شو خبر استغفار سره دا هر غم او مصیبت نه د وصول نجات لا رسد صحیح استغفار او توبه دا هر مشکل او پریشانی نه د وصول لا رسد صحیح استغفار او صحیح ثوبا رزق به پس الله ډېرې دا, دا هر انسان طبيعت ده چې زمما رزق دی الله ډېر دا په سوی په صحیح ته او په صحیح استغفار باندې او غره هر وخت کې چې سړې توبو غاسي او چې توبې دروازه بند نه دا غره دا میا شړې د خیر برکت تیره رښوا او مون نپاکفلت کې تي رښوا بلکې هغه چې زرا له دني عمرې روا مې لري د چېلې رو مشرانو د دیاله کې د شپې په لوبو کې تي سی کی آ... کی وی کی خبر واه ور دی یو قوم د تباه یسباب چې مشره نه ناکره شی قران کې آیات د سوره بنی اسرائیل کې وایي ردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا د پنل سم فارید د سوره بنی اسرائیل آیات کې وایي یو کل تباقوب نو نه ناکره ک د کوم کلی بشران کې ناکاراش ول دغه په رمضان شپه د سنه دا د تراوی هو د جړا کجله قوم مشروي دا په لوګو کې تیرو ادا او پاپ کې تیرو د جې قوم مشهر کې اغه د خلق سترګي اغه د رمضان المبارک میاسته پسه کې تیرایي پله له عبادت کې تیرایي د دا اره د قوم او د کلی مشران چې خرابې دي دا د کلی د تباهه اسباب دي او ولي سیمشر جیوی ناغه مظلوم فریاد بر نه پریږي او چې غلط مشرې ناغه د ظالم پرګري د مظلوم باندې وکړلی ددا هو ګره د مظلوم دا جڑا برخي دي دا چې برور سره د خیر فیصله نه راضي او کده مظلوم د اوخ کو چیدو فقلی کې سوچ تا بادشاه تا حاکم داسه سجده مظلوم هغه اوخ کې چکای نو د زده اه واسمان ته رسیدي د بیا و د قهر او د ظفر په سلسل دی دیو جنا روايات او کړهګلی دی موضوع باندې زموږ جمع مفصل بیان به در شوې هر مشر دې د پار دې چې د مظلوم احبر الاڑ دې ځکه کدا احبر الاڑ نبی आवड خير خیر صلى الله عليه وسلم دي وجنا چاله چ الله سو وسو تا قوت ورکړي د هر ظلم د ظلم نه مني کوي حديث کراږي د الله حبيب وي ان سر احا کا ظالمن او مظلوبان ضرور مدد دیوکه کا ظالم دیوکه مظلوم دی صحابه کرام وي قربان موه بدی پويغو چې د مظلوم مدد کو د ظالم مدد بسنګ کو وي د ظالم مدد سار لاغلا د ظلم نه څګور پر دې حق سره لوبه مکو پر دې حیا سره لوبه مکو دا داغه دا دا او دا مدد دې چې تا د ظلم نه نو د ظلم مدد پم کې او د مظلوم مدد پم کې الٰه العالمین غره توبې دروازه او سب کلاورې مثال په تور باندې رمضان کې چا توبه یې نس سنوس توبه دروازه بند نه الٰه الدید حدیث پاک کې راغلي د مسلم شریف حدیث ده وې ان للتوبه بابن مفتوحه لا یغلق حته تدل الشمس من مغربها ده حدیث دے ابن ماجه او تبرانی وې توبید فاره دروازه کو لاو د بندګی نه کلب بندګی چې نوار د مغرب نور دروازه کو شو کم کته دو توبه دا بنوئی چیز ما توبه قبلی گینا پسچا چی سوک توبه و باسی اللہ دا هر یه شرک و کفر نم چی سوک توبه و باسی آم ماف کئی کچا سمر ظلم کڑ توبه و باسی اغمل او پسچا چی توبه وی پسچا چی لکی او سرک لکی او خپیمانتیار دا مسلم شریف حدیث دا سر وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّ لِيَتُوبَ ده يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ ه موسی حَتَّى ل الشَّمْسُ تتللوشانسو مَغْرِبِهَا مغری به رو او مسلمون ررحمهله له لا لمین خپل لاس فره کې د شپ لاس را کولاو کې چې چا د رېګناونه کړړي دله مافیوکې او خپل لاس را کولاو کې د شپیت د د ورې چې چا د شپګناونه کړي چې غ ګورہ د شپېم توبه استل پکاره دي او د ورځېم توبه استل پکاره هر وخت توبه وباسې او له دې یو کې چې اخلاص سره ده توبه وي اخلاص سره ده توبه وي ګورہ توبه سره الله د بندگانو ګناهونه معاف کوي بلکې داسې نه دي ګورہ وو دې نه کې ون پس توبه استل پکاره ګو نا پښو په خامخکه نیکو نه پسم ته به استل په کار دي ویزاد تاسو موږ درس کې وایو د سوره مومنو دی یو آیات ته تلسمه پارکه سوره مومنون راځي الله او ویل زیین یو تو نماثاو وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون ویدا مومنان اغا خلق دے چی دئی کوی اغا چی کلی دی ور کوی او زڑون پای عروی چی دئی با اللہ دواپس کی گی دایات چی نازل شو نزمونگو استاس ودتون امت مور ام المومنین آئشا سیدق رضی اللہ تعالی عنہ انشاء اللہ اور سے او دیر پو حب جن کی ور نصیب کرے وا عاد اللہ حبیب توجیل اللہ حبیب دا فسو کیا جائے گناہوں کا اغلے او کا اور توبہ واسو ویناں اے سیدیک نور دا خلق نہیں ا جائے بلکہ اگر خلق مز او کو اس مصب سے بہنواڑی چرما حضور چه دا موز بمی قبول وی کنا روجی و لی وی رمضان پس اوز جاڑی چه آیا د رمضان دا خواري دا تراویح بمی قبولی کنا زکاة و خیرات ورخو واغی پس این جاڑی چې قبول بی کنا نگورا دا تواعات و پس ایمم توبا و ای هر موز پس ادری پیلی موز استغفار وائیو کنا دا اولی چه را موز خو می او کوپ دی گرمی او سردی کې رالم و جاداب قبول کنا و زاد اخلاص نہ حمد د عمل قبل دو نہ حمد چرنے کمل فسزړه کې درد راغ او دا غرد درد د وج جنابه قبول کنا ته الله نه بخنه غواړي اور ابراهيم عليه السلام تعالی وي زباد عکور جوړ ک نو پلا روز وی خانه کبه جوړ ک ابراهيم السلام او اسماعیل دیس چې کله تیار ک وي ربنا تقبل منا هن ک انت سبيع دا الله دا حکم مطابق دا الله کور جوړ کو بیا ورت جوړ او یا دا دا, دا, دا محنت قبول کی دا مهنت قبول کی لو د هر تعص زم عزت مندو چمو تاسو نه الله رب عزتنا وخنه غړ د حج بارکه راغلی چې کله حج وکي ناغه پس الله او ثم عفيذو من حيث افاد الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم حج پسې وې استغفار ووا حج دیوکو ټول احکامات ختم شو ول او دور او کڑاو دیوکو روز بیغمه ني اوس ورپسې و جاړه چې دا ستړي قرباني دا دمر سفر دی الله دې قبوليت مقام ته ورسې مجلس اگر کې د دل له به موږ تاسو قران وایو د دې په اخر کې مویل څخه کار دی, دی سبحانك الله هم وبحمدہ اشہد ان اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک دا ابو داود شریف حدیث دی دار مجلس پاخر دی بس وایيږي چاله د مجلس دا دا. دی اختتام دعا یا دا ها ادا شپ کیو دي چا در شو کو دی لګی راويخ کای په کین په خبره اول مسجد رازا ای نا چراشی بیا او ده شیا شو کو چا ترشی څازر زګودی هدا څه مکه نه ای وای تاسو لکه نه دل وګورئ څوک دا څه ناسي مکه نه دي نه من حدیث اے د لاسکاری د لاسکاری دی ها دا څه مکه نه ای وای اکثره ود خلک د غشانداسي ود خلک شری غره د شریعت مخالفت راغی الله حبيب د جمع پر زدا څه ناسي نه څکړي نهى عن الحبوه یوم الجمعہ پتاو جهودي د شپه په پوه شي بای د اړو ته نقصان خبر را نو هر حال <سؤال> کې زمای عزت مندو چې موږ تاسو استغفار وایو او خاص کر سره ما خام سید الاستغفار وایي چې تاسو سید الاستغفار یاد دی بای تاسو ګورئ دا سې دي چې د برکات الله سو جد کی چې وړو کې د کې برابر وته سید الاستغفار دا د کتاب کې موږ دی کلم دواوالکتاب دان لوال سید الاستغفار سر سرو کتاب رودي ما خام مواي اور سید الاستغفار ديته وي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استعط اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دا, دا بوخاری شریف حدیث دی, دی تسید الاستغفار و ایجا کداو یا په معنی مزال په کتاب کړ تر مو معنا دیکله با خام دیو یا مرشوی و جنت ثبته کثار دیو یا مرګ را ده دا په ځان څه کوي دا وظیفه یو قسمه ضروریو ګرځوي سید الاستغفار د کای سار موای با خام ترسو چې دنی کتاب کوي یو مې انشاء الله تاسو وای وی یوه شی یو میاش مکرر شی دو غیاث شی درګل الله حبیب په دې الفاظو استغفار وی ربی اغفر لی وصب علی انک انت السواب الرحیم او اللهم اغفر لی وارحمني والحقنی بالرفیق الاعلى او خاص کر ګره د پېشمنۍ په وخت کې الله دې موږ تاسو ټول ته د پېشمنۍ دارا پاسې دوه توفیق ورکړي او ګوردا شي کله مقصد مخیل شي الله دې مقصد زه ګورم زه د بټای جوړوي ټولش پور بلای کی نه بلای هاه دوی نش په خلقور بلای وړي او مقصد بخیر ده اغله پته ده چې جوړو ده پاتې کې نو بس بټای را نه خرابې دا شی او مقصد بخیر ده له دې شپې په را پور تکي گئے او شي کله سورات تهجد کول شي ناخر کے مخبقِ بلیبانِ یوصل پیرِ استغفارتو ہوایی سو پیرِ؟ یوصل پیرِ ہوایی اللہ ویوال مستغفرین بالازحار صفت کئی ویزا ما آغا بن لگان چی پیشمنی کی بخنواری و بالازحارِ هم یستغفرون دا قرآن یاد تے دا خبلو بایتا با سو یو خابل خابو کو بیشمانی او کی اللہ وی بخن واری و, و سچ اصرا تا سی استخفار سعید دے چیتا پردے ازمکی نیولی اٹولش پر استخفار دے اکا پاغ ازمک اکینات تے استخفار دے اپاغ اگر دے کور اپ جوڑ کرنے استخفار دیتا ہے تا استخفار دار دے ازمک آغل آور کا پردے دی نیولی یا پردے حق دے کابو کرنے بے استخفار دار دے ناغل آور کا دار شیخ بل توبوی پردے دے ا نل خدا خبر اړو شوباک نه غړی چاته پجبه زران رسول چا په ځسپکی ویل څوک شرمور دي ته خو کا د دین کار مونږ اعلان کې د بدنې ضرر نه ذهني ضرر خطرناک دی قسم دې کې چاته د ذهني ضرر رسول ادي له خفقو نو رب دې خفقو حدیث پاک کراغلی اور یا صالحین کې دا حدیث امام نووي رحمت الله عليه ذکر کړي دا واقع مو بار بار ذکر کړی خو مکه سرا بیا دا مناسب وره ابو سفیان چې د ټول کافرو بشری سنبال کړي وای چې کله صلح حدیبیه روانه کړل ول پدو لګی چې پیغمبر علی سلام ته مکیزه را اراده لري نلید جرګی پتور راغی دا د ټول قریشو بشری د هغه وخت په حالت کفر کې ده رسول اسلام روڑے او د اسلام دپاره لویې قربانې کړې نوبیلال رضی الله نو ناس ته صہیب ناس ته او عمار او د غریبانان صحابه ناس بي نوبو سفیان تیرې دو نغیوبل تویره وی دې دادہ الله دشمنو دتوري د لال ډیران له په وخت کې مخاتاش او په غزوه خندق کې مخاتاش په شوي په خبره وی دې روز ثریلان دې راننه نا بو ابو بکر رضی الله انو ته ریدو صرف دا جمله وی تاسو د قریشی او مشرتدا سوای لګ رټنه ورکه دي صحابه و تا په خبره پوي کئ دا خبره کومو کومو و مو هو کاره هر دا لګ زور نه ورکه خویل لږ ذهني اذیت پي ورسې دا الله حبيب ته وی چفلانی فلانی صحابي دا سي ما هو رټنه ابو سفیان بارکیدہ سے نو نبی علیہ السلام ورته وی وی کای دی خفکڑی رب دی خفکڑے قسم دے د مو سلمان په عیب او خف کو سو خفکی نن درجه مون سو خفکو ابای یو عالم کی په منبر سور حلق په منبر شرمای اسلام کې دا عیب د پټولو حکم دې کده شرمور حکم دیتا صلوات ها الله سبحانه چaib وو پټه پردا واشهږي چې ته پردا واشه الله پردا واشه نو ورتوي ک چاره دای دی غضب ز غضب کړي نو رب په غضب کړي نابو ابو بکر خو بکر رضی الله تعالی او حضرت زراغ ورتوي یا زما رونو ما خو بتا سو خ فکرې نه نه الله تعالی به خدوږي نن دی تاړو موږ غنانه وايي بل مسلمان شرمول اغه فقول دا غس پکاوې کول اغه څخه بد ردی نو الله دې موږ تاسو ته تا د دو ټول ګناهونه نه د صحیح توبه توفیق را کړي زمای عزت موضوع د توبه په کله وخت سه د پښمنی وخت ته چې موږ تاسو ټول خپل ګناهونه مخې او پا سچتو باو باسو مسلی با اللہ زمون دولی پا دیخل کئی تا سمرا تکالیف چی مغلب مخیل دی نو دا زمون دو گناہو نو وجدا سمرا گناہو سمرا پریشانہی کی دا زمون دو گناہو نو وجدا ادا با دیدی کی گی زمائی زدمندو پا توبے بارے اور باران بند دی دیلم دو توبے ضرورت دی خوبا خواب اخل گدا چی کل جباران لبتلنو صدقہ میں بورکا وس خوشره زکات کو ورکه د صدقه په سو ورکه اوس شې اغه نافلي خیراتونو او على خلق د خارو د لارته نوباران مکیږي ټول او تپکارلې چې صحیح توه و بس زکات ورکی خو په مخمل ازه ورنکي او داسې چاله ورنکي جراغنه س اثرره بلکې ارشې بد خالص د شان په ورکه ای کی و دنیا ای سم مقاصد مخللی ک یو دنیاوی غرض په خیر خیرات او عمل کې مخلل وي ناغل الله پلیس قبلي کې ابوبکر رضی الله عنه وی غلامان آزادول خبره څه توجه نوواله محترم مرتوی وی لګدا څه تکړه تکړه د اځ دوجې جهاد کې پکار راځي ناغورته نا زید الله عز وجل فارقو ادا جهاد کیږي تکړه د الله ذیل کار دې کنا قسم دې دانیت پکه خبره کپ غلامانې زدونون نوال د محترم ورتهوي داسې لږ تکه تکه بہادر حاده زیدهوه چې توه چلوې شي سبا چې کی پکار په کار را ځغ نه زما د الله رضا مقص د نوه نو د اررش نه قرآران راغې و یژ نهحل اقا الله معله هویت ته زکام وَمَالِ أَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَيِي اسم اکساً دی پاکینا لی دشانا پارا غلامانا زادا ای هر شکی چه خلوص دن یدوی نو اللہ خالص عمل قبل ای دی وجنکا مونگو تاسو توبیست مسلی بسیش ټول پسې به حل شي الله دې ما ته عطاสุ ټول عطا د صحیح توبه توفیق راکړي ور وې د حديث کراګي دا اغه چا ده پارا چې د په عمل ما کې ډېر استغفار اومندې شي ډېر استغفار وای غوړه دا چې صحیح توبه کو او باسه او صحیح استغفار وای الله مصائب او تکالیف په صحیح توبه سره دې کوي د یونس عليه السلام په قوم عذاب راغله او چې صحیح توبه وې سره عذاب الله سوب وای کم عذاب راغله هم په توبه واپس کیږي کم چراروان دې په سبو واپس کیږي ځابم په توبه واپس الله دې صحیح توبه توفیق موږ او تاسو لاراکي ورکړ بندگان او حق ندي چې راغې نم صحیح توبه واپس ده حضرت عمر رضی الله عنہ خلق کله کا حد دلیل خلق په دور کې براس ده عمر رضی الله عنہ په وخت کها تر اغله عبارت نکې دو عباس رضی الله عنہ ته وي چې موږ به باران بنکې دو الله حبيب به مخلو سې دي استطاعه په دعا وقاړي نا عباس رضی الله عنہ د اسلام ترو او صحابه ډېر قدر کوو زکترپ مندری ده پلاهر بی وی کلجی با عباد رضی اللہ عنو پلاه رسول را روانو او ابو بکر و عمر رضی اللہ عنو با مخل ورد دی بس ورلی نکوشوش تراغیب و ولانو جی ریبتی ارشوه دمرا اکرام و عزت کورو اوسم اغمد جیدی نبوی سلام باب سلام بانی وردن نکی گی نبازی تاریخ والا خی چیل تاوسم دا پر نالی شکل ده. دادا عباس رضی الله نو خورو دی باب السلام ترا نوبر رضی الله را نو راتلو غفرنارا باید اغه یغلر کنا او ترې تاله پتہ پیغمبر علی سلام خیرا دا فرناله کو مدینه شایسه وو دغه امام امیر المؤمنین توازو او دغه وخت د ټوله دنیا خلیفہ بله ورته وایي سال قسمی زم ما پر یوقوب اس فریک او اغا پرناله بابا اغا زیکی دی چی پیغمبری او و اغمال <سؤال> ری کلی اغا دیروی نا قسم پی در کڑی نا اباس رضی اللہ نوی پا اگو سور شو او هغه پرناله اغا زیکی کی خوا نا اباس رضی اللہ نوی چی کلی استسقات رو و یو دو د برد خبری اوکی یو د برد خبر داو الہ العالمین سمر مسیبتون چی رازی دا باران او قحتم یو مسیبت د دا دا گنا دا وجی او لریکیگی پتو بے وی اللہ ممتولو سرون چیتنی ولی ستا حضور کے ملامت ریم مام سر چیتنی ولی دکم لگونا ہونے قرار کرو یو پوی استسخاک دا خبرو کا ابل دا خبره کا وی زمارہ بلی خلکو در لما خلقہ کرے دا زیو جنہ تیسا دا پیغم مرت ریم اگیرمی اللہ <سؤال> ماندتا این مخ بشر میں تکی اکا باران دے رو نو و رو نو دویا اخوستاد نبی نسبت دے و زیدر تمخلو درولے بل <سؤال> مگیر <مهار> اسبینا دا بس چیدو آیا وقتا الله باران دے رو برو لکمونگ دخبلو گناہنو اقرارو کو توبہ مویستا اگر توبہ کی کلن آکال اداسے کوئی دا مونگ دیر محروبانا رم دے زان ندی یوسف علیہ السلام <سؤال> <سؤال> رونو جوڑا وئی او در ربنا دی یوسف علیہ السلام رب مخلہ کا وی قرآن غرون چٹولو مریدی یوسف علیہ السلام سر ظلم زیادہ دیکھڑے ایو ورطا مخلہ والار دی او ورطا وی وی جئنا بی بدعات مزجات فاوفی لنا الکین وی اے با شامو دا سی پیسی روڑی چیانا سوار کونو نید اگر زالیمانو او دولو مرچی نقصانات کری اگرونو تے باروند اکل کنا دعا چې کوي لگ دا چې چی اللہ مو و خدا سیوئی لگا یوسف علیہ السلام رونا نکو یوسف علیہ السلام دا اگرونو باروند اکول چاہی ورسر ظلم کرن نتو خو رب تی یوسف نکو یوسف علیہ السلام دا دا سے رونو باروند اکای نو دا رب دی یوسف پا سمرلوی شاگو و لا تخبل عاجزي پیش کول صحیح طریقے سره زماي زतमंद توباستر الاله العالمین موږ ټولوتا د صحیح توبه توفیق را نصیب ک اللهم انا نسالهك اننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت ال احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اللہ زمون د ټول خاتمه په ای ک اللہ منت اعظم والدین او استادان تا مړو ژوند او تا حاضرین او تا واړه او لوی ګناهونه الہ الالمین معاف ک اللہ موږ ټول تا د صحیح تو به د توفیق را ک اللہ اعظم غ استفار او توبه دا په صحیح مانو کې جوړ کې او ذ صحیح او ذ توبتن شوها ذ توبه دې ستو توفيق الله لالعالمين من ترکه الله بتمام د دنیا کې مسلمانان د کوم مصايب او پریشانو سر مخه لید د تمامي دنیا د مسلمانانو نه پریشانه اید لیکې د هر امتي د مال جان او د حيات حفاظت وکې څمره اسلامي ملکونو کې بدمنۍ دي مسلمانان در په درد دي الله دا بدم نئی فا امن بانے بدلے کی اللہ دا سمرہ ملکونو حکمرانان دی دا دائی زرون استا فلاسو کی دی اللہ دا, دا اسلام او د ملک بارک د خیر فیسرے واجے اکسوک بدنسیب ای او دا او د اسلامی ملکونو بارک د خیر فیسرے نی نو الله په امن و امان پی امت مسلمت نجات ورکی او امان ته umat e muslimata ne yaad war ke aw ta sarad me ka no kame nishtha ha yaad aro ne kan hukmrana nrawe dua wa gade allah somra bimaran di kuruno hospitaluno ke baazi bimarano de dua darkhas mukade allah tawr ta shifae kamila ajal war nasibake allah de cha aulad nishtha ne kamal e salih اللہ د والدين او د سرغ او اخوال جوړ کې دعا وغواړي چې په منسکي دښمنۍ طرف نه دی اللہ سي په محبت او دوستي باندې بدل کړي رب کریم مونډولتا صاد کتاب د ناس ته صاد کتاب د زکړه توفيق راکب الٰہی العالمينه د امت په منسکي جوړ راولي سمرد دین حق شو دی الٰہی العالمينه ټوله قائم دائمي ساتي بے فرات او تفرید نے اسا ته اللہ دے اعتدال دے اخلاص او دے استقامت توفیق او در ورکت رب کریمہ دے خیر بقدر با ضرورت باران تمو روورے الا مون دھول ذخول گناہ ہن نہ تو ووش الا مون سر از مون د اعمال او دے ظاہر او باطن معاملات مکے تخفل رحم او کرم معاملات کے الا بقدر ضرورت دے خیر باران تمو روورے الله بقدر ضرورت ده خیر باران په موږ راوورې الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کوي او سمره دینی دنیوي پریشانۍ دی الله و ټول ختم کوي زموږ انشاء الله سبا مدرسه شروع کیږي نو کوم بنا دل ترازل سبا خپل بنا سبق لرا ديږي ساری والدې ساری راضي ماسفقن والي ماسفقن راضي فتلباو سبقونه انشاء الله زموږ شروع کیږي زموږ کوم ما ستن در نو ان شاء پیر د شپې نه با شروع کوم بم درس ان شاء پیر د شپې نه شروع کوم دی دی کې مخ شروع کم حاجیان صاحبانو داخلي کړی وي او دا غي داخلي منځوري شي او د الله قوت بزي الله دی په خیر عافیت ربو زي نا غي دي زنانه لیکور سره د تربیت لپاره د پيزو به جونب پيزو به له سره رسیدري چې مازیګر لپاره وي او کم ناري نه وي د د ماززیګر د ته را پنو به جوه چې خپل حجله احات د کوی په وښه و پابندی سره دی راځي تا سکلوکې حاجانو سایبان لو بعض ځونو کې پررامونئ واغې کې تقریبان حج ذکېږ نه یا ورتهواام خ یا داسې خلک خ چې د حج د ممس نه خبر دي یا په یو ورځ دکئ بعضې خلک داسې حج عمره د کوئ چې روان مو لووي حجره له نگور حج پا روانم په کی گئی پا مبائلم نزدہ کی گئی سورا بدل تورکوئی نو انشاءاللہ دل تا سوک رازی ناغلو گو رضو کی صحیح طریقے سر حج دا نو حاجیان صاحبان د پنزو بجون رازی او زنانا د کور ترازی او پیدن رازی بعد حاجیان دل تم کتا قدم نکیدی پا حج کے زیاد پکار پیدن گرزی دلوی د او زنانا چی دیده کی میل او یو کلومیٹر کینی شی ناوال تسوگرزی نو پزان بان لازم که اکم کتان حج لزی چه پیدل گرزی زکا حج که ٹول پیدل گرزی دل لی اپا کې د که دسوارلی انتظام اڈوینا خام خام مجبورن گرزی پارے گی اکا سوارلی بی نو ہے که با پا گنٹو گنٹو ناس تے امخ که بس افر نکی گی نو حاجانو سایبانو تا پا کارداد چخپ الحج مسائل دکی او حج دشی نو خست طریقې طریقی سر زکد علم مرتبه د عمل نمخ لموز اول خلق زکای نوبې پموز درې ک یو حاجی دا سلاړو چې اگر ته حج نه دکړې نو بیا اغزه کې مشکل وي الله هم ربانا اعتنا فی الدنيا حسنا و فی الاخره حسنا و کن عذاب